А от тепер вона була така втішна. Ми з жінкою часто сміялись із її вигадок. Коли я чесався щіткою, вона називала те «тато замітає голову». Мої комірчики прозвала обручами, не вимовляла літери «р». Замість «стидно» казала «стиндо». Хіба я можу забути, як вона, роздягшись на ніч, приходила до мене сказати на добраніч у коротенькій сорочці вся тепла і рожева, з голими рученятами і пухкими ніжками. Одною рукою вона притискала до гордей свою одежу, а другу закидала мені на шию і підставляла для поцілунку розпалену грою щічку. Я не забуду щастя дотику до її шовкових кучерів, не забуду її душі, що дивилась крізь сині очі моєї душі, тільки далеко кращої, чистішої, невинної. Як то вона тепер, моя маленька донечка? Ні, не треба не думати, її нема. Нема. Де її поклали? Яка вона тепер? Я цікавлюся. Я нариваю цілі пучки цвіту яблуні повні руки і несу в хату. Я не знаю, де знайду свою дитину, де її поклали. І в першій хаті, в яку вступаю в гостинні, натикаюсь на стіл. А на ньому. То ти тут лежиш, моя маленька. Якою ж ти великою стала, як ти виросла зразу, неначе тобі не три роки, а цілих шість. Я обкладаю її цвітом яблуні з усіх боків, засипаючи тими квітками, такими ніжними, такими чистими, як моя дитина. Тому дивлюся на неї. Вона лежить, простягши голі ручки, витягнена і ненатуральна, як воскова лялька. На ній коротенька біла сукеночка і жовті нові капчики з помпонами, що я недавно купив їй. Вона так тішилася ними. В її головах горить світло. Все чудне, неприродне, бліде, мов мертве світло серед білого дня. Тремтячим блиском воно цілує мертві щічки. Я дивлюсь на це воскове тіло, і дивний настрій обхоплює мене. Я почуваю, що воно мені чуже, що воно не має жодного зв'язку з моїм живим організмом, в якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за ним, а за чимсь іншим. Живим, що лишилось у моїй пам'яті, відбилось там золотим промінням. А моя пам'ять, той нерозлучний секретар мій, вже записує ісю безвладність тіла серед світу яблуні, і гру світла на посинілих лицях, і мій дивний настрій. Я знаю, на що ти записуєш усе те, моя мучителько. Воно здасться тобі колись як матеріал. Моя мила донечко, ти не гніваєшся на мене?